Rá. Tegnap a műsor végén egy ilyen népnemzeti nevelésbe fogtam, aminek az apropója a Fradi Stadion meglátogatása volt, amiről rövidesen beszélgetett majd Bácska János polgármesterrel. Ez egy véletlen összeállítás volt, miközben én szégyen falat ígértem mindazoknak, akik nem jöttek el és nem mentették ki magukat, betelefonált valaki, Bemutatkozott, hogy egyébként ma Magyarországon élő lebonyolítású műsorokban az nem olyan nagyon gyakori, mondhatni ritka. És elnézést kért, hogy nem jött elő, volt az az apa. Ki megígérte a fiának, hogy megmutatja a stadion, és a ki is vette az iskolából, ám összetévestette a csütörtököt a szerdával. És ez a levelezésből kiderült, azon mód levettem őt a szégyenfalról, beleértve hogy végül is a szégyenfalra senkit nem raktam föl, leszámítva egy szemét, egy hölgyet, akiről kiderült, hogy egy régi kejfejjacsi hallgató, és aki szemrehányást estet. Amiatt Miközben mások nem jöttek el, ő szívesen megnézte ám nem tudta. Ez meglehetősen felhúztam magam, meglehetősen törölhető. Mondván, hogy 40 ember jöhetett el, 40 ember lett odahívva, tartalékokat nem hívtam el, akiket egyébként ott helyben el lehetett volna bocsájtani, ha mindannyian eljöttek volna, beleértve, hogy senki nem írta azt, hogy szívesen eljön, majd hazamegy abban az esetben, ha egyébként mindenki eljön. Illető először nem nagyon értette a szemrehányást, aztán megsértődött, aztán isoron kívül tovább folytatódott a beszélgetés, amiben én ugye azt ajánlottam, hogy vagy hívjon fel, vagy valamilyen gesztus gyakoroljon az, az ügyben, hogy megértette az üzeretet, bár belátom, hogy ezt meglehetősen agresszívan tettem, erőszakosan és nem türelmesen. Minimális mentségem, hogy nekem volt igazam, de ez semmire sem mentség, attól még az eljárás lehet, antihumánus, és az baj. Az illető, aki egy hölgy, végül is a normális emberi magatartásnak megfelelően küldött egy SMS-t, és részemről a téma le van zárva, de a Keifei szerves része különös tekintettel arra, hogy valaki betelefonált, hogy adáson kívül beszélt, aki szemreányást tett volna, és akit még annál is melegebb éghajlatra küldtem, mint a hölgyet, akitől az alábi esemést kaptam tegnap 11 óra 5 perckor. Nagyon sajnálom, hogy félrejthető voltam. Köszönöm szavait. A köszönöm szavait pedig arra vonatkozott, hogy miután ő ismert ismerte a telefonszámmat, felhívott. Én pedig azt követően azt írtam neki, jól tette, hogy felhívott. Ez a kejfejjelcsi. Amely talán éppen ezen gesztusai miatt 12 éven aljaknak nem való Április 6-a volt Vasárnap, 13-án is vasárnap lesz, akkor ma 11-e van, 9 perc reggel 7 óra 5-6 fok is és borult ég. Bármilyen mondandója van, az most tegyem el rövidesen felibom Bácska Jánost, aztán Navracsis Tibort, aztán Lóbenvej Norbertet, aztán Roszganyi Zoltánt, aztán Pappétert, aztán meg Elérhetőségem 353 9451. Elfelejtettem bemutatkozni, fiala János vagyok. Minden, amit az tudni kell vagy érdemes, 3,53, 94, 51. Figyelek. Action. see the crocodile walk Éppen a hajralmészpét történet nélkülem nem jöhetett volna létre, csak az a szerencsét, hogy Elsimon már egyszer megkövetett Fiala Hé, hey, hey, Állítólag sas nem kapkod legyek után, hogy én miért teszem. Hey, hey, crack the Talán nem vagyok sas, vagy sas vagyok, de nem tanultam meg azt, amit a többiek. A műsort a, a műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatja. Jó reggelt kívánok! tehát A vonalban <kül> Bácska János Ferencváros polgármesterre. Jó reggelt kívánok! Egyrészt beszéljünk arról a közösségi élményről, amely állítólag valójában az embereket, emberi lényét teszi azok az élmények, amelyek nélkül nehéz csapatokba és csoportokba szerveződni, mert más egy rádióműsor passzív hallgatása, amíg akkor is, ha az ember aktívan betelefonál, és más, hogyha a lábával elmehet az ülőjútra és a szemével megnézheti a készülő stadiont, Amiről persze valószínűleg inkább Kubatov Gábort kéne kérdezni, mint önt, hogy mit gondol, mit tud, és mit sejt, de ha igaz, akkor mit gondol arról, hogy esetleg pénzért el lesz adva a neve, bár, mint tudjuk, az arénának is számtalan alneve van, így aztán a számtalan alnév, vagy akár egyetlen alnév közül eh, megbaradhat a jelenlegi címadó, vagy névadóról eh, való elnevezés, mely szerint Albert Stadion. Erről mit tud. Nem sokat tudok, hogy mi az oka ennek. De a hír igaz? Hát én is az újságokból tudom, meg innen-onnan, de megbízható a nem. Úgy látszik, hogy ez egy tendencia. A Ferenc körúta nevét is meg lehetett venni jó pénzért. Én azok közé tartozom, akik inkább nem választanák ezt az opciót. Tehát nagyon sok érdek van ebben az esetben is. Gondolom ezek ütközni fognak, és a lesz egy eredője szomája az egésznek, és vagy úgy meg lesz a stadionnak, vagy nem, de az biztos, hogy jobb belegsz szobor lesz a bejáratnál. Le vagyok maradva egy brosúrával, hogy annak idején mondták mert hogy a Ferenc körút nevét is meg lehet vásárolni. Hát én úgy tudom, hogy korni negyed néven szállnak le. Ja, hogy úgy, ujaj, ja ja, ja, ja, ja, értem, ja, ja, ja. és gondolja, hogy ebben van pénz. É. Hát, hogy önnek micsoda gondolatai vannak, nekem eszembe se jutott ez, de ettől még persze önnek igaza lehet, azt hittem, hogy ez valami múltbéri történet, azt hittem, hogy magának a Ferenc Kőrutnak a nevét vásárolták meg, én már semmit sem találok lehetetlennek, belejött, hogy Andrzej Vajda után szabadon, tudjuk, hogy minden eladó. Nem voltam elég tanított, tehát a Ferenc Kőruti megállónak a nevét. Aztán önt is előzönölték a hallgatók köszönetei, beleértve, hogy fotókat is kapott, amelyeket aztán ő is elküldött nekem. Nekem nagyon tetszett, de maga nekem nem csak a stadion tetszett, hanem az az élmény is, amit egyébként ilyenkor az ember átél. Mert ugye az ember a rádió hallgatóit így ritkán szokta együtt látni. És egy ilyen, a szó jó értelmében vett, mindenféle, vagy nagyon kevés negatív mozdulattal rendelkező felnőtteknek való osztály változott a történet. Nekem is nagyon tetszett a kirándulás és a társaság is, és valóban ez mindig érdekes dolog megnézni valamit épülés közben, építés közben mert hogy nem a szerkezetét is, látszva a olyat, ami majd a két stadionnál nem lesz látható, feltárható örülök, sikerült Ön már a Bakács téren van mert egyrészt ajtónyi lehet halalni persze otthon is lehet, de minden felé megy a tér elő Most még itthon vagyok Akkor szobor szoborra és most nem menjen sehova se képes képest mint ahol most van Rendben <coughs> Ugye a nagypolitika van zárva mi kettünk beszélgetéséből, ám ha a nagypolitika nagyon belemászik a helyi politikába, akkor az ember nagyon rövid ideig elvisel és beszél róla. Ezt elsősorban azért mondom, mert ugye eldölt, hogy kiképviselik Ferencváros az országgyűlésben, az országos egyéni választókörzetben az elsőben Rogán Antal, a hatodikban pedig Vasírre. Mindkettőknek gratulálok, ami azt jelenti, hogy ami a Ferencvárost ment a területét érintő választókörzeteket illeti, abban Fidesz, Fidesz-KDNP, de itt ebben az esetben Fideszes, Vasiműre milyen színű ebből a szempontból politikailag? Fideszesen is. A Fideszes győzelem született. Ez az ön reményeit, anélkül, hogy nagyon előre futnánk októberig, Befolyásolja-e akar erről egy mondatot, két mondatot mondani, vagy inkább egyésebb előtt, vagy gondolom, is gratulál a győzteseknek? Igen, gratulálok és átadom nekik majd a jó kívánságokat. Az önkormányzati választás az mindig más, mint az országgyűlési, de én is azt hiszem, hogy ez javítja a pozíciókat de majd kiderül, hogy sokkal bonyolultabb ilyenkor a mozgása. A helyiek jobban figyelnek a, a jelöltre, kevésbé a párt szín számít, <kül> sokkal inkább a jelöltnek az alkalmasságon, főleg a programja. Maradjunk az országgyűlési választásoknál és a helyi politikánál. Nagyon sok helyen azt tapasztalom, személyes tapasztalat, hogy fáradtságból adódóan pihenés van. Különös olyan önkormányzatoknál, de akár a hivatalban is, Orbán Viktor is tudtam a szabadságomban, ahol kettős minőségben volt jelen a polgármester, országgyűlési képviselő és polgármester, amit ugye már sokáig nem lehet fenntartani, amikor a következő önkormányzati választások lesznek, ott el kell köszönni az országgyűlési képviselőségtől. Addig ugye kitart a kettős mandátum, olyan a szabályozás. Nem, az országgyűlés megalakulásáig tart ki. Mármint a búcsúzók, mint én, én még a következő parlament alakulásai vagyok képviselő. A polgármesterek valóban a következő... Önkormányzati választásig. Tehát aki országgyűlési képviselő lesz egyébként most az új ciklusban, az a polgármesterségét a következő önkormányzati választásokig elviheti? Elviheti, így van. Igen. E... Nem csak ilyen típusúak vannak, hanem olyan típusúak is vannak, mint ilyen. Igen. E, hogy vajon az ön hivatala az most pihenőüzemmódban van-e, vagy sem? Igen, e, pihenőüzemmód. Hát nem olyan, mint egy augusztus. A születesgatási szünet, így van, nem olyan, mint augusztus, de jó néhányan elmentek most szabadságra. A másik gyűlési választással kapcsolatos kérdés pedig az, hogy ez a megtiszteltetés érte Ferencvárost, és szerintem az megtiszteltetés, hogy a Bálnában volt, ugye így hívják azt a, most a hivatalos neve, ez a neve? Igen, ez a neve, úgy látom, hogy is van kiírva ilyen mindenféle oszlopokra, amikot kör körbeveszik. Hát a lánykori ne van a cert, most van <gül> Szóval, különösen a Fideszről és különösen Orbán Viktorról lehet tudni, hogy a helyi és időpont választásai sokszor, nem mindig, de sokszor szimbolikusak. Utána azonban a helyi mindenféleképpen új, volt tér, volt korábban milenáris. Van-e bármilyen homályos sejtése, hogy most miért költözött ez az esemény az ön kerületébe, nevezetesen a Bálnába és az előterébe? Homályos semmiféleképpen nincs, de, de igazi sincs. Ilyenkor ödül a lelkem, hogy városba milyen nagy események vannak bármiféle programról van szó vagy intézmény odaköltözéséről a Bálna valóban egy fantasztikus helyszín akár kívülről, akár ha valaki bemegy és... On... Helytált a környék? A panoráma is fantasztikus és talán az egyetlen hely Budapesten, ahol a Dunához való közvetlen kapcsolat ilyen minél. a Bálna és vidéke? Bálna és vidéke? Igen, hát már mármint ami az eseményt illeti az... Nem panaszkodtak a lakók, hogy hangosak a kormánypártiak? Nem, nem jött még el ide, igen. de hát panaszkodnak akkor, hát beszélünk velük, hogy... Vagy lehet őket nyugtatni, hogy legközelebb négy év múlva le, csak ez, ehhez hasonló. A másik, ami ide való, hogy nagy valószínűséggel szinte biztos, hogy ugye nem történt olyan károkozás ott, mint a legutóbbi Újpest-Ferencváros mérkőzésen, ahol Egyrészt a csapatokat is megbüntették az ottani viselkedésük miatt, a szurkolókra kell gondolni, bár néhány játékos is azt elvetette a súlykot. Uh, illetőleg hát némi padok is bekerültek a nézőtérre, amelyeknek az ottani elrendeződését azért vannak idején a szabálykönyv, nem rendezte. Uh, ön a műtétéből adódóan ismét gyógyulást kívánok, láttam, hogy örvendetesen megy össze a gipsz, uh, nem látta a mérkőzést, de tévén követte, és vajon evidense, hogy egy ilyen meccs végül is ilyen büntetés, illetőleg ilyen összecsapás nélkül nem megúszható. Nekem hosszú idő után volt szerencsém a szó szoros értelmében részt venni a helyszínen, megnézni egy ilyen találkozót, ahol azért döbbentett tapasztaltam azt, hogy kifelé, mint egy másfél, nem, másfél óra nem volt, de majdnem egy órát kellett várni, amire úgy gondolták, hogy az ott levők biztonsággal távozhatnak a klub épületéből, az ember mégse gondolta, hogy egy forradalmi esemény, vagy valami tüntetésre emlékeztető, valami, amikor kimenekítik az embereket, bár kimenekíteni, akkor már nem kellett, akkor már normálisan közlekedett a busz. Irreálisan sokba kerül a rendszerű Azokról azokra nem is beszélve, akiket újra szeretnénk a nézőtéren látni, tehát a családokat. Azonbelül is a hölgyeket, a családanyákat és a gyermekeket, nagyon, nagyon több mint Bosszantó, tehát sokba is kerül Bosszantó is. Én bízom benne, hogy a új stadionban, tehát az ülőjötti stadionban elég gyorsan kiderül, hogy kik nem valók a nézőtére. Ez persze még a külső, hát úgymond összecsapásokat nem fogja megoldani, tehát val valami nagyon komoly rendszabályokra lesz szükség az MLSZ részéről is, máskülönben nem lesz erővel ebben. Maradunk még az építészetnél, csak most éppen nem stadionról van szó, hogy az ép a világ egyik legnagyobb építészeti, építészeti portája e, magas rangban részesítette a Mátyás utcában tavaly március 23-án átadott Budapest Music Center-t. Gondolom, ennek is örül a szíve. Hogy nem nagyon örülök, hiszen mi is nagyon szeretjük, és innen is mindenki csak biztatni tudok, hogy minél a programja minjön el, hiszen egy különlegesség talán a karnegi után mellett az egyetlen jellegű építmény, és nem csak építészeti csoda, hanem a programok, hiszen naponta több program van, mi a klasszikus zenétől a Jazzig modern zenéig terjed látványnak is és hangzás élménynek is csodálatos végül emlékezzünk meg az aktualitásról a költészet napjáról valamint a költészet napjához fűződő Ferencváros eseményekről nehéz lesz minden programot elsorolni hiszen ma esemény lesz természetesen Ferencvárosban is és ahogy látni lehet mivel József Attila születésnapja napja a költészet napja is egyben nembenesleg már Sándor születés napja is Emiatt nagyon sok helyen, most már versmaratonok vannak, versmondó versenyek, megemlékezések, de valószínűleg, hogy a, a legfontosabb az, hogy mindenki legalább egy verset olvasson, vagy mondjon el magának, vagy szeretteinek, vagy a környezetének, és ezt a szokását ne hagyja abba. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást és kívánok ellemes Köszönöm. Viszont Viszontlátásra. Viszont Örök bácskai Jánost, Ferencvános polgármesterét hallottak. A műsort a Ferencvárosi Önkormányzat támogatta Kaptak nagyjából négy percet, hogy bármiről, ami foglalkoztatja, önöket, telefonáljanak Felhívom szíves figyelmüket, hogy előszűrést alkalmazok Mert ha bár nem minden szempontból tapasztalható a Kejfejancsi hajójának orra változása mindazonáltal bennem lassan alakulnak az események hanem is minden nap hallható vagy úgy ahogy szeretnék de ennek egyik jele az hogy adásba nem igen kerülhet olyan aki a kejfejancsi rendjét alapvetően felforgatja én nem tartozom ma azok közé akik békén tűröm hogy egyébként az ottani építési területen hordont bontsanak ami nem a szabadság téren lévő eseményeknek a kifigurázása és félértelmezése volt. 3.53, 94, 51, 4 perccel fél 1,85. a helyszínről, de ezeket önök nem hallják, és valószínűleg a közöjjükben beszámolni is számolok berúlva. Szúra se hirdom Ugyanakkor jelezni szeretném, hogy a rendelkezésre álló időt érdemleges információkkal, kommentárokkal önként... Nem töltik meg. Már nem várok telefonot. Mindenki hogy a jövő hét az minden műsor kísérleti műsor, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, az elvileg 18-ig minden nap, a húsvéti héten hétfőn nincs műsor, illetve a következő héten, a május 1 héten csak kizárólag hétfőn, kedden és szerdán van műsor, és akkor már is, május, május 5-énél tartunk. Atya, exkluzív 80 éves jubileumi túrnék heretében Budapesten. John áll április 14-én a megújult Akváriumklubban az Erzsébe téren. Információ és jegyelővétel. www.akváriumklub.hu Az Akváriumklub partnere a Telekom. Jó reggelt! Lehet? <gül> Akkoltuk, nem hallották ezt az ünt és um, Tibor családapa van a vonalban. Uh, láttam a családjával. Uh, Veszprémben láttam önöket, amikor leadta a szavazatát? Igen. Az hogyan van? Hogy oda van bejelentve? Igen, észre a állandó már rendelkezem, igen. És ahol lakik, ott meg ideiglenesen? Hogy ott a, is? Ott nem vagyok bejelentve, ott a <gül> még nem az adóhatóságtól, hívom még, az is bekövetkezett, de... Vagy, vagy mit. Nem, csak azért, mert az, mert az attól, attól függően kell más adóságban fizetni, vagy valami ilyesmi van. És az, hogy ön veszprémi lakos maradt, az egy jelképes dolog, vagy ennek az oka? Hát alapvetően jelképes dolog, nem, alapvetően tényleges dolog, én a veszprémi közéletben veszek részt, Veszprémben is akarok szavazni, és és minden héten több napot ott töltök Veszprémben. Ehhez képest szerintem az, hogy, hogy fizikailag az embernek hol van a háztartásak, másodlamos kérdés. Um, egyébként egyszer kétszáz év múlva, hogy az én barátnőm mondaná, ott is leszel temetve? Én szeretném, igen. De hát ugye akkor én bár nem biztosibbire tudok szólni, de én szeretném, én ott szeretném. Mert hogy a temető megtelik? Nem, de hát. Most az ember róla van. Végül eltemetve, az utolsó pillanatban viszonylag kevés beleszólás volt. nem is semmi szimbolikus, hogy egyéb ilyenek. De az igen, az én szándékom az lesz, hogy ott legyek eltemetve. Valószínűleg az ön személyeiránt érdeklődésem, amely nem vált ki osztatlan sikert a hallgatóim körében, tehát Istenem van ez így, e, az vétette velem észre, hogy én azt jól láttam, hogyha igazat mondotta a médiával, mindig óvattal kell bánni, akkor ön a szüleivel volt jelen, a kislányával és a feleségével. Igen, igen. Hogy ön mennyivel magasabb, mint a szülei? <gül> Egyrészt igen, magasabb vagyok, hát édesapám egy 175-176 centi, édesanyám pedig 165 centi. Most már csak az önmagassága hiányzik. Eszik? Most már csak az önmagassága hiányzik. Hát én olyan 185-190 között vagyok valahol azt hiszem. Ez váltakozik, nyáron kitágolt, télen egy. Nem. nem tudom pontosan, hogy nem értem meg magam, nagyon régen nem. Szimbolikus dolog az, hogy az ember így megy elszavazni? Ötösben? Én igen, én annak, annak tartom, igen, de hát ez teljesen... Ennek megfelelően voltak felöltözve is? E, igen, a, a városnunk, a Veszprém másik végében Mesterházi Attila, Mesterházi Attila szavazott, és ugyanígy e, családban együtt szavazott, tehát ez, szerintem semmi rendkívül nincs ebben. Félre, én, én csak egyszerűen beszélget sem, mindenbre kívül itt nem találok benne. Én sose voltam még ötösbe szavazni, igaz, hogy sose voltam az ellenzék vezére, mint ahogy igazságügyminiszterse voltam. Tehát ö, egyáltalán elmentem szavazni, ugye négy évvel ezelőtt nem mentem el szavazni. Igen, például a, a, egy gyerek számára, ez az én tapasztalatom szerint, ez mindig óriási élmény, amikor szavazhat. Ő dott, hogy be a szavazatot, és ez egy ilyen... Tudta, hogy mit csinál? Hogy... A kislányon? Igen. Igen. <gül> nem, nem, a feltételezem, hogy tudta, de a gyerek tudta -e? Ezt, ne, Próbáltam neki több ízben elmagyarázni, az árasztási kampány felkeltette az érdeklődését, és ezért többször kérdezte, hogy, hogy itt most mi zajlik tulajdonképpen, és, és miről van szó. Nem tudom, hogy megérted de nem érzettem, mert az esemben az én pedagógiai tehetségem elvett, rosszabb nem az ő szellemi képességeire. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy itt most miről van szó. Örült az eredménynek? A személyes eredményének, illetőleg a pártja eredményének, vagy a pártszövetség eredményének? Jó, nem, a lányok. Mind a kettő. Hát, hogy a, a, a lánya nem a, tudom, hogy örült-e. A lánya valószínűleg azt szeretné, ha visszakapná az apját, amit elvett a politika. Ő, ő, ő, akit. Szépszor, hogy te, tehát nem úgy de nem is bánkolottam, mert úgy nyertem szerintem az se biztos, hogy észrevette, hogy közben leszajlott egy, egy eredményérdeszés. A... Én örültem, örültem. Igen, persze, hogy örültem. Hát ezzel dolgoztak. Egyformán örült a pártszövetség és a saját eredményének? A saját eredménye talán jobb is volt helyben. Igen, ezt akartam mondani. Hogy a magamének, ha ez megérhetős, hogy jobban örültem. Egyrészt 1300 szavazattal többet kaptam, mint a párt listája, a Lánosztó körületben. És, és ez nekem egy nagyon-nagyon fontos visszaigazolás volt. Másrészt pedig ez egy nehéz körzet azért. Annak ellenére, hogy az újságírók egy legyintésre lenni hogy a nagacs is biztos körzetben indul. Biztos-biztos körzetben indul, csak ez nem volt egy, sohasem egy biztos körzet, és most is egy nehéz körzet volt. Azért De nagyon örülök, hogy sikerült Azt kérdezem ontől, hogy csak időként gondolkodom, tehát nem arról az, hogy elvesztettem a fonalat, <kül> hogy öm... szóval amikor Mesterházi Attila, bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc, ebben legalábbis nagyjából azonosak voltak, nem állt módjukban gratulálni a győztesnek. És kárhoztatták a világot annak különböző részeit, elsősorban a választási törvényt és a, nem tudom mi mindent, még sok mindent, de Azért viszonylag számos dolgot, tehát nem csak úgy általában. Akkor csak arra gondolt, hogy kulturálatlanok, vagy, arra is gondolt, hogy lehet igazságuk vagy? Az volt önben, mint amit Székely Éva mondott, hogy végül is sírni csak a győztesnek szabad, hogy a többiek mit csinálnak, az elfelejti egyszer majd a történelem. Én arra gondoltam, hogy Mesterházi Attila úgy lehet, hogy úgy gondolja, hogy... Most őszintének kell lenni, és lehet, hogy úgy gondolja, hogy ez jelenti az őszintességet. Én meg arra gondoltam, hogy ez tipikusan egy olyan pillanat, amikor az ember még őszintén azt is gondolná, hogy na én aztán biztosan nem fogok gratulálni, nyelni kell egyet, elszámolni százig, és gratulálni kell. És nem azért, nem azért, mert hogy. És ez nem egy hamis dolog, hogy ilyenkor az emberesen egy gyengének mutatkozik, hogy ilyenkor le, ő maga legitimálja egy általa nem legitimnek tartott választást, ezek szerintem nem így vannak, ez, ez megint egy olyan apró, nagyon sok ilyen apró mozdulat van, és hogy a hallgatókat sem nem csak a bal oldalon, hanem a jobb oldalon is, ami talán önkéntelennek tűnik, hogy talán jó poénnak tűnik abban az adott pillanatban, de kicsit mindig alámossa a demokráciába vett közbizalmat. Tehát amikor egy, a legnagyobb ellenzéki párt elnöke azt tudja mondani, hogy elfogadja ezt a választási eredményt, de nem, nem gratulál a győztesnek, persze nem történik semmi, sőt biztos volt olyan baloldali szavazó, aki az asztalra is csapott, és azt mondta, hogy ez az Attila ilyen keménynek kell lenni, és ez nagyszerű, csak ez, ez megint egy kicsit, egy kicsit mozdított azon, hogy a demokrácia ne legyen olyan, mert következő alkalommal nyugodt szívvel mondhatja bármely más pártvetető, bármely más győztesnek, hogy Hát hiszen 4 évvel ezelőtt se gratuláltak, akkor most én se gratulálok. És elvész egy megint egyébként nemes hagyomány, aminek, aminek csak pozitív hozadéka van, szerintem, szerintem kára nincs. És szerintem ezért kár volt ezt beáldozni. Az, hogy ki mindenki küld a lendő egyben volt miniszterelnőnek hát gratulációt, az protokoll, vagy az azon fölül van? És is, is természetesen. Nyilván van, akinek protokoll. És, és van, akinek pedig azon fölül, Ez minden ilyen gratuláció, nagyon nagyon nehezen külön választható Nyilván az, aki kapja a gratulációt, az pontosan tudja, hogy ő most protokollokokokból kapta, vagy pedig azon fölül, és nagyon nyelvezetben is kiderülhet, de itt mind a ezt található De minőségi különbség szerintem a kettő között nincsen. Ezekben az esetben a protokoll gratuláció is teljes értékű gratuláció. A Fidesz nyert, az ellenzék vesztett, nem érdemes szétszállazni. A Fidesz nyert az tehát nem érdemes szétválasztani. ABC megfelelő rész aláhúzandó. <gül> Én szerintem nagyon-nagyon sok, nagyon érdekes részadat van a, a választásokban, ezzel egész egyszerűen nem foglalkozik senki. És és egy nagyobb, mivel els, első alkalommal szerepelt ez a választási rendszer, valahogy meg, meg talán sokak számára, számomra is meglepő volt a választási eredmény. És ezért talán ezért talán nem, nem figyelnek oda a részleteket, hanem érdemes lenne szétszállazni, mert nagyon sok érdekes részterület van, és a magyar politika tudománynak egyébként ezzel kellene foglalkozni ahelyett, hogy, a, hogy, hogy ideológiai deklarációkat bocsátanának ki különböző műsorokban. Nagyon érdekes. A részvételi eredményekből, a pártszimpátiákból, a jelölt pártszimpáti összehasonlításból nagyon érdekes térképályzolódik ki szerintem most Magyarországon. Törjön ki ebből a politológus? Nem tudok, nem tud kitörni, mert nekem arra nincs időm, hogy a, a 105 egyéni választókerület, nem tudom, tízezer szabatókörét körét szavazókörönként végignézem és összehasonlítom. Tehát amit mondott, azt első állátásra mondja, mint hozzáértő, ja. hogy ezek olyan összefüggéseket mutatnak, amelyekkel érdemes lenne bővebben foglalkozni. Igen, Igen. de azért mondom, én a saját településemmel, illetve a saját választókerületemmel e tudok foglalkozni. Nekem nagyon érdekes a lakótelepek a, én veszemnek a lakótelep... Veszem, akkor előrekezem, hogyha kitörhet belőle a politológus Veszem, hogy a lakótelepek vannak. Tehát van olyan lakótelep, amelyik a 60-as, 70-es években épült, akkor települtek be, ugye akkor nem vettek az emberek lakást általában, hanem kaptak, következésképpen oda betelepítették a környező nagy uh, ipari cégek, tétperemartó, fűzfő, bakonyművek munkásait, és ők ott laknak. Ők, ők ma már általában ilyen 60-60 plusz nemzedéket tartoznak Van egy másik telep vagy a másik végleket mondjam, amely már a 80-es évek végén készült el, és akkor költöztek oda be a, az akkori fiatalok. Ez egy, nálam egy picivel idősebb, mint egy fél nemzedéknyivel idősebb populációi részt. És eddig is megfigyelhető volt az, hogy az előbbi lakótelepnél én katasztrofálisan szerepet általában, a, a szocialista hagyományos, hagyományos szocialista ellenfelem, aki nálam egy nemzedékkel idősebb, ő ott általában jól szerepel, míg a másik lakótelepen, amelyik a nemzedékileg közelebb áll hozzám, én sokkal jobban szerepek, ő pedig sokkal gyengébben szerepel. Most ez, ebben az eddigi két párti versengésben nagyon érdekesen játszik bele a Jobbik. Veszprémben a Jobbik nem érte igazán jó eredményt, gyengébb, általában gyengébb is mindig Veszprémben a Jobbik, mint az országos, de érdemes megnézni, azokon a lakótelepeken például, ahol a katonat, a nyugdíjas katonatisztek laknak, vagy az idősebb uh, idősebb emberek laknak, a Jobbik hogyan jött előre, és aztán érdemes megnézni, valahol, van ahol az MSZP kárára, van ahol az én káromra, tehát van lehet csinálni, hogy frustrációs térképet bául egy-egy választó Nagyon érdekes. Legyen. Nem azon neveztem, hanem, hogy mennyire másféleképpen beszél ön, mint amit visszatükröznek az ön által egyébként szerintem joggal kritizált tévés rádiómusok. Igen. Na, úgy látja, hát az élettapasztalat azért más nyelvezet az embernek, és... Tehát ez, ez csak egy mozdala, de hát négy nappal vagyok, vagy nappal vagyunk a választások után, és én is nézem folyamatosan az eredményeket, ezernyi dolog bomlik ki belőle, és ezt nem foglalkozik senki sem vele, hanem mindenki már megalkotta azt az ideológiailag alá támasztott, egyszerű vagy összetett mondatát, amit innentől kezdve mondogatnak egymást az emberek, és is, erről is megszűnt a párbeszéd, a választási elemények, nincs elemzése. Szóval, hogy bízom benne, hogy lesz egy fél év múlva, de jelen pillanatban ez a, nem jelenik meg a nyilvánosságban ennek az elemzése. Hát a felszínen nem, ebben önnek igaza valamit én tapasztalok. Mit gondol a részvételi arányról? Érdekes volt a dinamikája a részvételi aránynak. Itt megint alapvetően a, a saját választókörül, aztán tudom mondani, de azt hiszem, az nagyjából egybeesett az országossal is. Reggel magasabb volt, mint a, a 2010-es, és közelített a 2006-os, 2006 ami a legmagasabb volt, és délután rohamosan elkezdett konyúlni, és végül, ha jól emlékszem, akkor a 2010 alá is esett, és, és magyar viszonyok között elég alacsony lett, ez hangsúlyozni a magyar viszonyok között a magyar magyar polgárság egy politikailag kifejezetten aktív polgárság a választásokon és ehhez képest leesett egyébként semmi különös tehát egy átlagos részvétel de mondom a dinamikáját tartom érdekes hogy miért pont reggelmentek el az emberek mi történt, meg kérdeménzi a tévéműsorokat vagy az időjárást Hát ami a médiát illeti abban reménykedem hogy azt nem látta így aztán abban nem kell a véleményét kérnie Valóban nem láttam, igen. Én nagyon remélem, hogy abban reménykedtem hosszú ideig, hogy én a közszolgálatban fogom végezni bármilyen tisztségben leszámítva a portást. Önnek azt tudom mondani, hogy gyakram, nincs már olyan gyakran, mint régen, olyan érzésem, mint Napóleónak, Szent Ilona szigetén. Amikor legutoljára beszéltem bele, hogy azért jobban szeretett Párizsban lenni, mint a Szent Tilona szigetén, de ha innen Szent Ilona szigetéről, ahonnan hívtam Önt, nézem a párizsi életet, már ami a médiát, hát nézze én abban. Nem csak azért nem veszek részt, mert számüzetve vagyok onnan a szó értelmében, aminek érdekében egyébként én mindent elkövettem, de az ottani élet, beleértve a kereskedelmi és nem kereskedelmi csatornákat, a közszolgálatot, a két ellentétes hírcsatornát, az ATV-t és a Hírtévét, a kereskedelmi tévéket, talán az RTL klubot leszámítva, Gyalázatos, amit ott műveltek, is ehhez egyébként az ön és más pártokban való politikus társai aktívan hozzájárultak, amelynek a színvonalát nem lehet jellemezni, mert nincs az a mérőszám, amely kimutatná azt, ami egyébként haszonelvűség alapján és emberi kistírűségből adódóan ott produkálva lett, és nincs magyarázat arra, hogy utána ismét kinőtték magukat és elnyerték régi alakjukat. Borzasztó. Én nem tudok hozzá szólni, mert nem láttam. Tehát nem tudom, nem tudom megmondani, mi történt. Én az utóvitákat utó látom, itt a... Legyen szó, akár... Akár akár, akár Gérfodor Gábor uh, itt a, a, a utána aztán elterjedt uh, interjúról, tehát magáról a választások napján... De én nem kizárólag erre az időszakról beszélek, előtte, utána... És... Szóval ar ar arra nincsen arra Mennyi, hogyan, és az önvélemény szerint milyen módon vizsgázott az új választójogi rendszer, beleértve a nemzetiségi listákat, beleértve az új szavazókörzeteket, beleértve a külföldön leadott szavazatokat, amivel kapcsolatban azért nagyon érdekes adatokat hoz ma a média, ami azzal kapcsolatos, hogy abban milyen mérvű ö, kormánypárti fölény található, ami azért tényleg meglepő, Ugye ez így szól konkrétan, hogy csak idézem, hogy 95,49%-ot kapott a kettő állap, kettős állapos, állapolgárságot a Fidesz második kormányzás idején tették lehető a határatúli magyaroknak, és végül is 95,49%-át kapta meg az ő szavazatainak a Fidesz, 2,28%-ot, a jobbik, egynél többet az MSZP és egynél kevesebbet az lnp igen, hát <coughs> akkor ez utóbbival Vagy Előtte mondom azt, hogy szerintem a választási rendszer, ugye nekem van egy szívfájdalma, mert talán ebben a műsorban is volt már szó, hogy egy nemzetiségű szívfájdalma. Igen, nem számít a másikra. Igen, pártkisztár nem szavazhat, ezt, ezt, én, én ezt megváltoztatandónak tartanám, de ettől eltekintve minőségileg a választási rendszer jól működött. Én emlékszem a 2010-es választásokra, amikor a kopogtató cédulától kezdve a sorbaállásig már mindenki egyetértett abban, hogy ezt a választási rendszert meg kell változtatni, legalább az ajánlás szintjén, de aztán másfél is, és olcsóbbá kell tenni, és volt egy csomó ezzel kapcsolatos javaslat. Ugyanakkor a határon túli magyarok szavazata. Tehát egyrészt az az MSZP, amelyik annak idején ellene kampányolt a határon túliak magyar állampolgárságának, majd pedig amikor a szavazat kiterjesztésről volt szó, akkor azt mondták, hogy a Fidesz csak azért akarja kiterjeszteni, mert úgyis azt akarják, hogy mindenki a Fideszre szavazzon. Tehát a minimális erőfeszítést nem tették annak érdekében, hogy a határon túliak rájuk szavazzanak. Sőt, egy kicsit érzékeltették is a határon túliakkal, hogy büdös fideszeseknek tartják őket, akkor ne csodálkozzanak az, hogy egy százalékot kapnak. Tehát Úgy gondolom, hogy egy kicsit ez olyan, hogy az ember előre elkezd panaszkodni, Semmit nem tesz annak érdeket. Ezek szavazók. Egy párt hogy engedheti meg magának azt, hogy lemond szavazókról, mert úgy gondolja, hogy, hogy ő, ő, őket ő őket nem is akarja képviselni, és mindez nem is ideológiai alapon történik, hanem egész egyszerűen az valaki határon túli magyar. Úgyhogy... Egyébként jól vizsgázott a rendszer az önvéleményeszer. szerint. Igen. Azt kérdezném öntől, hogy, mert arra nem válaszolt, a Fidesz nyert, az ellenzék vesztett, harmadik verzió, A Fidesz nyert. Hát nem nézzel. Igen, de azért még hangsúlyosabb. Azt mondom, hogy a Fidesz nyert. Én korábban azt gondoltam, hogy az ellenzék fog veszíteni. Korábban az a választások előtt az vonatom, hogy az ellenzék fog veszíteni, ugyanis tényleg azt hittem, hogy azért fogja a Fidesz megnyerni a választást, mert az ellenzék szervezetinek teljesen széttöredezett, és nincsen igazi alakja, illetve aki alak az államhatatlan. A... Most az eredmények fényében én úgy látom, hogy többről van szó. Az ellenzék nem csak amiatt kapott ki, mert magát megverte a szervezeti széttöredezettséggel, hanem azért is, mert a IDESZ megnyerte ezt a választást. Ekkora különbségnél ezt, ezt megnyerte a kormányzóknál. Most abban a számmatematikában nem mennék bele, hogy vagy matematikában, vagy számtamba, hogy most kevesebben mentek el, de ezzel együtt azt kérdezem, hogy Budapest vidék, Budapest nem Budapest. Igen, hogy ott mi az állás, vagy mi az állás? Hogy mi a véleménye az ott kialakult különbségről? Ez várható volt. Budapest ebből a szempontból számomra nem okozott leglep. Aj. De mi az oka? Mi az oka? Igen. Mondanám, hogy Budapest én vagyok, de ez ebben a formában sajnos, vagy hál' Istenek, nem igaz, de mondanám. Igen, igen. Van egy olyan uh, látványos, de nem biztos, hogy egy uh, sodorba tartozó tendencia, hogy a, az európai nagyvárosok több kevesebb ki általában baloldalra szavaznak. Ez, ez hagyományosan általában így akkor lenni, kivétel London, az majdnem majd nem mindig, nem mindig, de majdnem mindig kivétel. Én nem a baloldalra szavaztam egyébként, amikor szavaztam, tehát én alapvetően arra szavaztam, hogy amit most a Fidesz képvisel, hogy személyesen elmondhatsom a véleményemet, azzal ebben a formában nem értek egyet. És mitán nem tudtam máshova szavazni, érvénytelenül szavazni még nem akartam, ezért szavaztam a korványváltókról. Én biztos, hogy csak a motivációkat, akkor mindenki, vagy, vagy hogy mondjam, az, rengeteg olyan választó van, aki azt mondja, hogy ő nem a baloldalra, vagy nem a szocióstákkal, hanem a Fidesz ellen, vagy a nem tudom mi ellen, szavazott éppen, de összességű, hogy általános megállapítást akarunk tenni, akkor mégis azt mondjuk, hogy Budapest egy tűzse... Önnek ebben gyere. teljesen igaza van, de én azon kivételes szerencsések közé tartozom, aki megfogalmazhatja a gondolatait, Igen. és talán ezért is hallgatják. Biztos... A, nagyon érdekes volt az önreakció, de, de ebben igaza van. Igen. Nagyon érdekes volt a reakciója önnek, és kiderült hétfőn, hogy ön is emberből van, amit én egyébként tudok, de ebben a formában örültem neki, az apró természetesen sajnáltam. Amikor Pál Bél tevékenységével kapcsolatban mindazt elmondta, amit egyébként korábban a választások előtt mondtak el inkább emberek. Ebből a szempontból ön hozta egyébként a szokott elegáns formáját, amire azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom a kormányzat mely részén fog ön szolgáltat teljesíteni. Ma a Fideszre és ma a belpolitikára az a gesztusrendszer, amit ön amivel ő rendelkezik, és hajlandó is kimutatni, és az az eleganciánvel rendelkezik, bár szerintem magánemberként még több eleganciája van, és még több gesztusa, az a hazai politikai életből, mint, nem mint a fehér holló, mert olyan nincs hiányzik. De is a Pál Bíla tevékenysége önből hogy tudta azt kiváltani, hogy hétfőn ezt szükségesnek tartotta elmondani? Azért tartottam szükségesnek, ugye, a ha hallgatók nem biztos, hogy tudják, hogy miről van szó, a magyar szocialista, Párbillat tartott egy sajátos a kampány eletne, ahol elmondta, hogy nincs őszinte személyeskedéstől mentes pozitív kampányt akar. Ez hagyomány egyébként veszprémben. Mi úgy szoktunk kampányokat folytatni, hogy egymást nem támadjuk személyében. Mert mindenki a pártja mellett kampányol, ha úgy adódik a másik párt elképzeléseit citizálja, de soha nem kritizálja a másik személyt. Sőt, nagybecsüléssel szoktunk egymásról nyilatkozni. Pál Béla korábban a közép-duránt újregőnös fejlesztési tanács elnöke volt, ezért, hogy olyan fejlesztést adtunk át, ami még az ő idejében kezdődött, őt is megszoktuk szoktuk hívni, én a beszédekben mindig felszoktam említeni az ő érdemeit ebben az ügyben. Tehát volt egy korrekt viszonyunk. Ehhez képest a 2014-es kampányban az MSP sort egy olyan szólapot, ami személyemben engem támadott, teljesen szokatlan módon, az országos politikában talán megszokott módon, Veszprémben teljesen szokatlan módon. Nagy orosz hűszangja volt a városban, és e, éppen azért, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy e, van még egy európai parlamenti választás, és össze van egy önkormányzati kormányzati választás, és én nagyon-nagyon nagy kárnak tartanám, hogyha veszprémben is bejönne ez a személyeskedő stílus, ami egyébként az országos politikában, megy, és lehet, hogy az országos politikában van szükségszerű, de egy kisvárosban szerintem megúszható, mint ahogy az elmúlt egy század bizonyítja is. Ezért én nem a kampány alatt akartam tartani egy ilyen mert ha a kampány alatt tartok egy ilyen sajtótájékoztatót, csak tovább. Igen, hát ez öre, öre jellemző, de azt a szó jó értelmében, de azt kérdezem, hogy ez felső vetődött, hogy legyen vita ön és az, az ellenfelek között. Hát hát, ny nyílt vita. Nem, nem betődött fel. Sok Két volt. dolgot hagytam a végére, lehet, hogy mindenki nem csak És ez... 2006-ban sem volt, mi hívták, az a lett volna. Nem tudom, mert ki Nem betődött fel, igen, nem be Én is korábban, de akkor sem fel. <gül> az egyik dolog az, hogy azt mondta ön, gyországgyűlési képviselő vagyok, köszönöm, és annak örülök a legjobban, de a Magyar Nemzet Online, a heti válasz is már tudja azt, hogy valami nagyon bonyolult összetételben, én, én nem is értem, tehát nem tudom. Öt hónapi külügyminiszter lesz, aztán Európai Uniós biztos, aztán megint külügyminiszter lesz. Tehát annak idején volt ez a szeret, nem szeret, hogy az ember leszett a leveleket. Tehát ő ilyen forgóban lesz. Tehát lehet egyébként, hogy még további funkciói is lesz. Ne én azért örülök, mert ez azt jelent hogy ön azon kevesek közé tartozik, aki egy jolly joker, és én ez ügyben speciál nem szavaznék ez ellen. De mit lehet tudni, hogy ezentúl hova fog bejárni a munkahelyére? A magyar alkotmányos rendszer olyan, hogy ezügyben csak egyetlen ember mondhat hivatalosan bármit is, ez a miniszterelnök, és ő nem mondott semmit. Tehát ez... ön volt a miniszterelnöknél a héten, és nem beszélgettek semmiről, és azt tartott fél óráig? Nem, nagyon sok mindenről beszélgettünk, és több mint egy óráig tartott. Ráadás. De mondom... Hivatal... Milyen volt a légköre? Most bármit, is, <gül> jó, mindig jó a a beszélgetéseinknek. De olyan udvarias az ellenkezőjét a büdös életben nem mondaná. Körvonalazódik-e az ön jövője? Igen, igen, igen. igen. És az osztályfőnök is ön hasonlót gondol az ön sorsáról? Igen, nagyjából igen, igen, hasonlót gondol, igen. Már szíves elnézést, nem szeretném a pápához hasonlítani Orbán Viktor, de mikor száll fel a fehér füst? Hát ezt nem tudom megmondani, ezt ő tudja megmondani. Ugye a menetrend úgy néz ki, hogy május 6 áig meg kell alakulni az új országgyűlésnek, ez közöttően jön a kormányalakítási időszak, tehát szerintem május fog szállni a fehérfüst. De ön egyébként abba belemenne, hogy átmeneti külügyminiszter legyen? Ez egy hipotetikus eset. Az még végül is nem volt soha. Ez azért vicc... de miért nem lett volna? Hát hány olyan miniszter van, aki egy, idő, egy időszak után, nem tudom, pár hónap után, pár év után lemond a pozíció, elmond, hogy egy másik pozíció. Önre gondolok, Te ön még nem volt külügyminiszter, látja, most nem figyelt a kérdésre, azt mondtam, hogy ön még külügyminiszter, az, az még nem volt, azt mondtam. Nem, az nem. Hát ugye úgy adózott, hogy én még csak közigazgási miniszter voltam. <gül> volt már miniszterelnök helyettes. Hát ez ugyanaz miniszterelnök... Az megmarad a miniszterelnök helyettesség egyébként, mint státusz? Nem, nem tudom. Az egy külön cím volt uh, akkor nem szerintem, mert ez alapvetően a közigazgatási koordináció, a kormányzati koordinációhoz kötődő feladat. Semmilyen plusz jogosítvány nem járt. Én ezt értem, de azt lehet tudni, hogy fönmarad, vagy nem lehet tudni? Nem, nem tudom, hogy fönmarad-e. Mondanak két-három olyan dolgot konkrétum nélkül leszámítva, hogy egymásnak gratuláltak, amiről ez a találkozó szólt egy egész órán át, vagy ezt fedje homály? Az elmúlt négy év tapasztalatai, a, a, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, én beszámoltam én négy évben, én hogy látom, hogy mit tettünk, és, és ő is elmondta, ebben is nagyjából egyetértettünk, ez nem titok szerintem, mind a egyetértettünk abban, hogy a közigazgatási reform egy, egy kifejezetten sikeres reformja a kormánynak, a most mandátumát beteljesítő kormánynak. Erről beszéltünk, és hogy milyen feladatokat adnak még ezekkel a területekkel, az igazságszolgáltatás, az igazsági területén, vagy a közigazgatás területén. És ezt követően beszéltünk arról, hogy egyébként hogyan tovább. Hálunk a főzésről most nem lesz szó, egy dolgot szeretnék öntől kérdezni, fejezzék be a német megszállás áldozatainak fővárosi emlékműve kapcsán az utcai agressziót és gyűlöltkelti szólította fel a szélső bal és szélső jobboldal politikusai tegnap Rétvári Bence írja a Magyar Hírlap április 10-én csütörtökön, hogy hát ki tart a Magyar Hírlap egyébként, vagy, a, vagy Magyar Hírlap és Rétvári Bence ugyanazokat tartja a szélső bal és szélső jobboldalnak ebben reménykedem, hogy van különbség. A miniszterelnöknek volt egy ígérete a mazsihisz felé, amely engem egyébként, mint magyar zsidót nem fed le, tehát engem a mazsihisz nem képvisel. Ezzel együtt a mazsihisznek volt egy ígérete. Azt szeretném öntől megkérdezni, hogy vajon ezen a találkozón, amikor találkozott a miniszterelnök úrral, megkérdezte tőle, hogy tesz egy ígéretet, ez persze egy rossz kérdés, hiszen sejtem, hogy erről nem volt szó, Magyarul mit gondol arról, hogy én egyszerű abban vettem rá Kunce gábor egy Baer Tamással való vitára, amitől teljesen elment a kedve, hogy egyszer azt ígért, és azt írtam neki SMS-ben, hogy az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó, mire visszaírt a Kunce, hogy ba meg akkor elmegyek. Azt kérdezem öntől, mit ér ma a miniszterelnök ígérete? Szerintem sokat ér a miniszterelnök ígérete, és én úgy tudom, hogy újsvét után lesz konzultáció a mazsítszön, és akkor mindaz, ami a szabadság téren zajlik, az egy avarkori és sírnak a feltárása? Nem, az a népesztesztelmes áldozatainak emlékművének az építése. De hát itt két dolog zajlott párhuzamosan. Egyrészt a kormány módosította az emlékmű felépítésének a határidejét május 31-ére. Másrészt pedig a miniszterelnök írt egy levelet a hogy húsvét után konzultáció lesz. Én ezt értem, de a konzultáció, azt gondolná, az nem, hogy a konzultációk nem kezdődnek meg a munkálatok, én ezt a ez gondolhatja az ember, de a két dokumentumból nem következik. Akkor miről folyik majd a konzultáció? Nézze, ha a miniszterelnök. ha én leszek a miniszterelnök, én konzultálok a masérszal, akkor előre meg tudom mondani, hogy én miről konzultálnék, de nem én vagyok a miniszterelnök, hanem én konzultálok a masérszal, mert én nem tudom, hogy a miniszter, miről, miről fog konzultálni a masérszal. Ketten szerintem ki tudnánk jelölni a magyar médiának azokat a területeit, amiről érdekesen lehetne beszélgetni. Ön olyan területeket mondana, amelyekkel kapcsolatban nem zajlanak viták, és talán én is tudnék ilyeneket. Azt kérdezem izgatottan, hogy a jövő héten még mint nem külügyminiszter, mert a barátnőm azt mondta, hogy külügyminiszterként kevesebbet lesz itthon, de a jövő héten még nem lesz külügyminiszter, hogy akkor... <gül> ez a helyzet néze én nagyon élvezem ezeket a beszélgetéseket, ezeknek a légköre más, mint a többi. Ez a hangulat, ha egyébként lenne, könnyebb lenne az itteni létezésem. Uh, azt kérdezem Öntől, jövő hét pénteken van, és elnézést kérek mindazoktól, akiket én megbárok a Buladudon 8 óra 6 percon. Igen, igen, vagyok jövő hét pénteken. Nagyon szépen köszönöm, és meg egyszer gratulálok. Köszönöm. Viszont köszönöm, viszont hallásra. Sziasztok, A Zsolt, jazz-zongolista, organista és zeneszerző vagyok, és ti most a Rádió Q99.5 műsorát halljátok. A következő perceket az Akvárium Klub támogatja. The clock could die wrong. He're looking far in speed. He got más mellett. Követtük, és tartanak Zamárdila, megnézitek az egyik gyereketeket? Hát most először síjokokat adunk, híj János, köszöntjük a hallgatókat, és utána a Zamárdi érintésére gyakorlatilag körbejárjuk ma a Balaton, hiszen ott természetesen megnézzük a Zamárdi szabastonját is, ahol sok fesztiválunk zajlik, de ugye tervezik igenis a nagyon Balaton című rendezvénysorozatot, ami az egész Balatont érinti. Most ugye miatt az első nagyobb túrnénk ma. Zoli előtte vagy a Lóbenvejnek, vagy mögötte? Ezt e, sajnos szóval, még én sem tudom, mert induláskat beszéltünk legutóbb, de mi úgy sejtem, hát mi most éppen a, a 45-es kilométerkültet járunk, úgyhogy e, szerintem inkább mögötte. Mindkettőtöknek van gyereke, de gyerekből már ami a projektjeiteket illeti... E, a Noresz az előbbre áll a gyerekszámban, mint ez az jól tudom? Igen, igen, én még egynél járok, de ahogy egyszer Páris Andorral hallottam, csapataink harcban még bármi lehet. Szóval, ami a projekteknek a számát illeti, ott már nagy családosoknak számítotok, mind a ketten. Végül is az akvárium egy egészen gyönyörű hely, de miután én veletek is ápolok magánéleti kapcsolatot, mint mindenkivel, és ez egy súlyos átok, Mármint az én személyemet, illetően bárkivel való ismerettségem, e, maga a konkrét családra valamennyi idő jut, mert ugye a Nagyon Balaton, e, a Volt, a Sopronban, és ez nagyon, az akváriumnak legalább annyi előnye van, hogy az Budapesten van, igaz, hogy a Duna másik oldalán, mint ahol ti éltek. Uh, Uh, nem tudom, nagyon is korszak egymás ilyen vilátaban ülünk, uh, uh, nem tudom, hogy is tudom mondani, de akkor, akkor röviden mondom, és ezt rá hogy mindketten nem sokára 40 évesek leszünk, és egy nap különbség uh, van közöttünk. Én legalábbis úgy jöttök vele, hogy bármilyen minket gyerekkori álma volt az, hogy valamikor egy, egy bármilyen méretű uh, lehetőség jobb színvonaló klubot valahol az országban létrehozhassunk. Ígyet üzemeltettünk is egy ideig sokanban. Azt hiszem, hogy körülbelül egy évtizedet, talán mindketten letettünk már arról, hogy ilyesmivel foglalkozzunk, és egy kicsit örömmel is töltötte el, hogy, a, hogy az éjszakai életbe ilyen formában semmiképpen nem folyunk már bele. Aztán egy kicsit tisztalansággal töltötte el az a, az a nagy öröm mellett, amikor kiderült, hogy az apámintó üzenetetéséhez ilyen formában lehet az vajon ez annyira nyomja majd rá. A... De az ember az nem szokad rá gondolom, ahhoz vagy jelentkezni, vagy pályázni kell. Igen, igen, a, erre a részére csak bocsás, amikor, hogy azt helyzem be. Így azt gondoltam, hogy az egy veszélyes helyzet, amikor az ember nem bír majd a fenekén otthon maradni, hiszen mindig történik ami amire kíváncsek van. Az első hét az számomra egy, megjönkosó helyzetet hozott, hiszen azt láttam, hogy voltak olyan programok, amiket igazán szeretek, de meg tudtam állni, hogy otthon maradjat, és, és úgy is nyugodt voltam, hogy nem voltam jelen. Zoli, létszeres, mutass be az épületet, ami egészen fantasztikus. Szóval azt kell, hogy mondjam, még ugye egy rövid ideig beszéljünk majd a zöld felületről, amely nem hozzátok tartozik, de amely a városnak egy olyan pontja, amihez ragaszkodni kell, hogy elfoglalható legyen, de maga, az egész hely és annak az atmoszférája, én nem tudom, hogy a Judd Lownak a felesége és a három gyerek az mennyire örült annak, hogy a Gosdúdvar Kolóriában, amit tegnap volt módonban kívülről megnézni, ölelegette az Imány Lindát. Belejött, vagy a Zsuzsák Balázs, tudom, hogy a projektjének mennyire része. A Judd Ló, hát fogalmam, nincs, mert nem szeretnék elveszni. Ez legyen a nyári projektemnek már a része. De a Gosdúdvartól a korvintetőn át... E Eddig az akváriumig ott olyan élet van, hogy aki Budapesten él, és ezt nem tudja, akkor is veszít, ha egyébként csak nem gyalogol el arra, mert akkor azt fogja tapasztalni, hogy van egy élet, ez lehet, hogy neki semmi köze nincsen, de hangulatát, látványát, ritmusát, intenzitását tekintve egészen magával ragadó a szó fizikai értelmében. Légy mutas Zoli, mutasd be az építményt! Hát nagyon kedves, amiket mondasz János. És Figyelj, Zoli, ez nem kedvesség a részemről. A múlt héten a lányommal bejártam a környéket. Figyelj, hát az, az, az, az, az, az, az, az maga alá gyűri az embert. Én hát azt gondolom, hogy ennél jobb bevezetőt nem is mondhattál volna, és valóban egy nagyon komplex helyet sikerült, tehát társainkkal együtt ami, um, hát um, azért is mondtam, hogy komplexum, mert ugye nagyon részből is áll. Ígyrészt uh, van egy, uh, egy központi terünk, amit mi akkor a neveztünk el, ami közfunkció. Egyrészt uh, napközben egyfajta tisztóhétteremként funkcionál, ahol... De most már bent járunk az épületben, tegyük hozzá egy jeleg, a lépcsők és a terasz, ez szintén hozzátok tartozik, ugye? hogy onnan kellett volna kezdenem. Tehát figyelj, az, ott, ott egy normális délutánon, amikor nem esik az eső, ott nem tudom, van 80, vagy nem tudom, 100 asztal, ott annyi ember van, feketélik az egész, olyan hangulat van már ott, hogy mire az ember leér, már addigra a megváltozott hangulati állapotban lép be ebbe a biztróba. Igen, tehát a terasz az egyfajta találkozó helyként is működik, ezt már mindjárt a megtapasztaltuk, hiszen amivel a legfontosabb ember kellett volna kezdenem, hogy hogy hihetetlen jó adottságai vannak a tekintetben a helynek, hogy a város kellős van, a legfontosabb törnek csomópontban, tehát ilyen szempontból is egy jó, jó lokációval rendelkezik a hely. Mert ha -e a teraszról bemegyünk, a, a, a gyakorlatilag egyfajta lopi minket, amelyben az általában előttem, tehát akkor biztlót helyeztük el, itt reggel is ebédelni, egészen kés kora estig ez funkcionál, Uh, aztán van ennek a ennek a központi térnek egy másik uh, funkciója. Ha elmegyünk balra, akkor ott van a volt bár. Tehát ha szembe állunk az építménye. A, ebből a teremből, ebből az előtérből nyilnak gyakorlatilag az összes termeink egyből a balképszeről, ahogy beérkezünk a. Akkváriumban, amiről mi azt szoktuk mondani egyet. Egy pillanat, ugye maga az akvárium elnevezés, az abból adódik, most már ugye a földfelszíne alatt vagyunk, hogy ennek az építménynek a tetején egy tó van, és annak az alja az átlátszó magyarul, aki ebbe az építménybe belép, az akár érezhetné magát akváriumban is, miközben a víz felette van, és nem pedig a környezetében. Igen, ez a és mondjuk ez egy nagy előnye a helynek, hogy itt van szemére, hogy gyakorlatilag az úg test alatt vagyunk, emiatt gyakorlatilag úgy éreztettük magunkat, mint hogyha a fölcfelszín felett lennénk, gyönyörű szépen besüt a nap, ami megcsillámlik az akvárium vagy a medence vizén, tehát mindenképpen egy nagyon unikális adottságokkal bíró hely. És hát amit emlékeztem, hogy ebből nyílnak a különböző termékek egyrészt a polvár, Uh, ami a, aminek a névadója vagy uh, keresztapja az a Volt Fesztivál nyilvánvalóan, és próbáltunk ebben a, ebben a bárba, ami alapvetően egy és uh, uh, éjszakai bárként fog üzemelni a uh, fogva. Megpróbáltunk minél több olyan uh, Volt Fesztiválos elikviát elhelyezni, mint például az évről évre uh, hozzánk látogató szárok által az csillago, csillagok, amelyeket elhelyeztünk uh, a Volt Bár uh, falain. És azt hát, próbáltunk jó néhány dologban a Volt Fesztivált megjeleníteni, és annak a, a, a jellemzőit valahogy a közönség számára láthatóvá tenni. Ez a, ez a Volt Vár egyébként Tesszától szombati üzemel, és üzemmódban különféle rezidens házigazda DJ-kkel, napi tematikával, és gondolkozunk azon, hogy bizonyos programokat, köztük egyébként a Általunk már nagyon várt és általában rezentált és ami ha jól tudom, aki rendszerességgel jelentkezik majd, A szintén így, így fogjuk kezdeni ebben a... Most, ha elmegyünk jobbra, akkor ugye ott lépcsőkön lefelé egy olyan terembe jutunk, egy olyan koncertterembe sok adjuk hát a szót a Noresznak amely korábban nem létezett és amely méretét és különét tekintve fantasztikus ott még koncertet nem hallottam, de hétfőn ha minden igaz, hallani fogok az egy vadi játéktere Budapestnek. Uh, nem csak, hogy Kájel mennyire tartozik a hallgatói közé. Én azt szoktuk mondani, és talán már nem is találkozott ezzel a fajta nyilatkozatunkkal, hogy nekünk is az a célunk uh, talán lehet, legjobban a jobban, hogy a közönség számára a fiatalok mi, mi pályáját oszthassuk létre. Hát az leginkább azt tudjuk, hogyha a művészetek a nevét bárki kiejti, akkor azt gondolom, hogy negatív nem jut az asztályunk kapcsán kicsit hasonló szeretnénk mi is elérni. Rengeteg klub létezik Budapesten, jobb-nájó színvonalulat az elmúlt években. Azonban olyan, ami ilyen befogadó képességű, hiszen itt egy 1300 fős teremről, egy 600 fős és egy 200 fős teremről beszélünk 21. századi technikai felpercselettséggel. Azt hiszem, hogy a mi esetünkben nagyon fontos az, hogy mindenféle működik közösség nélkül, mindenféle külön és, és számos, számos fajú jellegi programnak otthon tudunk adni. Ez jelenti a zenei kínálatot is. Ahogy lehet látni már az első havi programot, hogy egy John May által a fog által a fiatalok naptól de a családi programok, így nagyon sok élet szervezünk itt. De ugyanúgy is az, az is, hogy a hétköznapokban, amikor, amikor nem utallalakított koncertek, akkor konferenciákat és különböző eseményeket is otthon tudunk adni. Ezeknek a kihasználtságára van-e valamilyen szám, amivel egyébként megtermeli azt az összeget, ami ennek a bérleti díja? Azt látjuk, hogy ez még egy próbaidőszak, egy, egy nagyon-nagyon pálylott hónapnak mondható, hogy személyezet a tíz napja a Az látható, hogy az eddig leponyolított koncertek elmondható, hogy a 90%-re van üzemeltek, a mai napi Odess, Lemezzú utatúra, Péter, Viborira, sincsenek, Úgy, a helyek, amúgyhez a is ugyanígy zajlottak. És azt is látjuk, hogy ez a fajta hasznosítás, ami a koncertekről szól, az igazán profitot minimális mértékben termel, vagy, vagy nem termel egyáltalán. Sokkal inkább egy fontos láb számunkra az előbb, események, ami azt gondolom, hogy szerencsére a közösség számára, szerencsére nem jelent ez a a legtöbb esetben napközben nap zajlik, a kitermelést az elsősorban ebből vált, a hektárt a fodoban még volt. Azt kérdezem, hogy miközben nem hozzátok tartozik, és ebből adódóan már nagyon sok jó ide inkább rossz hangulatú vita zajlott, hogy az a zöld terület, ami fönt van, és ami körbeveszi egyébként magát ezt a kis tavat is, én ugyan általában magánéleti megjegyzésektől óckodni szoktam, de a lányom készül majd egyszer belefeküdni, úgyhogy szerintem az a tó másokat is majd arra fog hívogatni. Én mondtam a lányomnak, hogy hát ezt majd olyan körülmények között tegye meg, amelyek, de ezt most nem részletezem, végül is az én lányom már nem állandóan az apja kíséretében van. De hogy annak a használata az ott levő kultúrált életmód beleértve, hogy a hol választott sör, termék és szendvics oda vihető, én azt gondolom, hogy nektek abban gondolom van szavatok, miközben nem a ti területek, hogy annak a felhasználása mennyire békés módon történhet, mert az egy olyan békés területe a piknikezőknek, legalábbis amit én tapasztaltam nagyjából egy 18-25 éves korosztálynak, amihez hasonló talán a Margit-szigeten van, de ez nem a Margit-sziget, hanem a belváros belvárosa. Itt hát, szerintem lehet érdemes kettő választani, magánemberként, budapesti polgárként, vagy állítszámeltetőjeként szólalunk-e meg. Én városlakóként, bármikor a múltban, vagy akár malapság, azon a alapvenéken járok, de azt gondolom, hogy a város egyik legfontosabb szimbóluma az, az hogy a belváros kenős közepén ma egy olyan terület, a fiatalok a fűben ülve, lehetnek kiadnak, beszélgetetnek, mit hajoshatnak a téren, és érezhetik jól magukat. Azt is hozzáteszem, hogy minket, mint vendéglátósokat, tehát mint a trúknak az üzemeltetői, még vendéglátósokat gondolom, magunkat. E munkat legkisebb mértékben sem ez a valat, hogy a környéken kihol vásárol, hiszen nekünk ott egy óriási teratunk, azt gondoljuk, hogy aki hogy őket szeretettel látjuk, és minket kicsit e van a valat, hogy a törvéken e mások törvás, hogy vásárol az viszont egy másik kérdés, és azt gondolom, hogy érthető, hogy a szerepüzemeltető erzsélet vagyunk kezelőnek az egy feladat, mert valamilyen szinten próbálja rendet tartani. Azon túl, hogy természetesen a, a és ott a parkban mindenki gyorsan látnak, arra vonatkozóan azért kellett szabályokat hozni, pontosabban betartatni azokat a szabályokat, amelyek léteznek, és ki és hogyan fogyattak alkohol, e, hogyan el a szemetét, és hasonlók azokban az első napokban nem a legjobb megoldásokat választották. Nem ő, hanem ne, nem volt igazán kialakult rendszere annak, hogy a biztonsági őrzésten látó csapatot, jelen volt a helyet, és miként kommunikáltak az önségkel. Én azt látom, hogy néhány nap alatt ez a, ez a kérdés megoldódott. Legalábbis nagyon remélem. Azt láttam, hogy miután ez a, a konfliktus napságra terült, mindenki azon volt, hogy itt a megoldást találjon, és a a biztonsági őrzést végző cég vezetőivel olyan formában beszélgetni, kommunikálni a szótaírói fiatalokkal, ami, ami megoldást jelent a helyzetre. Jó, köszönöm szépen. Ugye abba maradtunk, hogy ezentúl kedden és pénteken fogunk 8 óra 5-től beszélgetni, az nincs előírva, hogy mindenkinek fél órásnak kell lenni, de én azt gondolom, hogy ahogy a kfj Jancsi többi betétje, ez is pillanatok alatt betelefonálósá válhat, valószínűleg egy másik korosztály részéről beleértve, akik egyébként a Volt, vagy a Balaton Sound, vagy bármilyen egyéb nagyon balatom programokkal kapcsolatosak. Ezért arra hívom felszíves figyelmeteket, hogy akkor majd azért állítsátok ki, hogy melyik nap mikor, tehát legközelebb. Edden. Zoli, tőled azt kérdezem, hogy az ottani stúdió, mármint az akvárium stúdió, az milyen állapotban van? Rádió stúdió. Hát a stúdió egyelőre olyan állapotban van, hogy készen van a maga a az, tehát ki van festve, be vannak húzva megfelelőbb, mint a képparamér. De gépet még nincsenek benne. Uh, még nincs összeszerelve a stúdió, uh, de nagyon reméljük, hogy április végére összeáll, és el tud indulni ott már az akvárium mellett közvetlenül egy, egy stúdió, ez az akváriumban uh, jelenleg még, még rakjuk össze a, a... Jó, az iránt külön érdeklődés, mutatok beleértve, hogyha azt a Tamás csinálja, akkor majd vele fölveszem a kapcsolatot. Köszönöm szépen, akkor állítsátok ki magatok közül, hogy ki lesz az, akivel kedden beszélek. Oké, okay, rendben, és köszönjük szépen át. Jó utat, Loresz. Köszönjük szépen, János. Sziasztok. Sziasztok. Ezek. Lehet türelmet kérni a hírekre, vagy utána? Nem, utána, és nem csak most, tehát ő, akkor kérek egy szignált. Az elmúlt perceket az Aquarium-ot Most már nem lesz már be a telefonálós rész, figyelettel. Uh -huh. uh -huh. uh, hallgattam az előző beszéget, és természetesen gratulálok az akváriumnak, és már is, már Noraszéknak is ehhez a dologhoz. Uh, és feltennék egy teljesen teoretikus kérdést, hogy, uh, és ezt akár neki is hogy jó-e az, hogy egy, egy azon csoport, Üzemelteti, bírt, most üzemelteti birtokolja is egyben a magyarországi könnyezenei szórakoztató ipar nagy részét, fesztiválokat, klubokat, és, és egyébként is egy érdekes kérdés, egy gazdasági társaság, aki egyébként konkurenciája valahol minden másnak, mint magámvállalkozás, egy, egy állami intézményt ugyanúgy, hogy tud üzemeltetni. Géz a jövő héten, kedden ezzel kezdünk. Én nem az együttműködésnek nincsenek olyan kritériumai, csak bárki mással, hogy ilyen kérdést ne lehessen föltenni. Nem tudom, hogy professzionálisan fogják csinálni, nincs kétségem. De nem én ezt tökéletesen értettem, az a te kérdésed nem e, praktikus, az teoretikus. Igen, igen. Hogy... Kedden visszatérünk. No. Vagy ha kedden nem, akkor pénteken. Köszönöm. Én is köszönöm. Nagyon kevés időnk van. A műsort az SBP Systems KFT támogatta. Szeretném jól felhasználni. Mint önök is tudják, volt a Ferencvárosi stadion meglátogatása, ahol Sárer Györgynek nem hát nem egészen úgy sikerült a kirándulás, mint ahogy ő szerette volna. Felkerült volna elvileg a szégyen farasztán, nem került föl. Elsősorban azon e mailje kapcsán, amely az alábbi szöveg. Most küldtem neki e-mailt, Sárer úr, várom a telefonszámát. Megkövetem, igaza van. Tizedikére kértem ki a gyereket az iskolából. Felületes voltam, és figyelmetlen. Ráadásul még a fiammal is el kell számolnom, elfogadom, tegyen fel a szégyen, arra üdvözlettel sárjén a Györgyre, azt a válaszoltam. Ezek után nem teszem, sajnálom, vagy Kárpotolja a fiát, biztos vagyok benne. Sose tagadtam, hogy vannak érzelmeim, és az érzelmeim időnként elragadnak. E, engedjék meg, de ha nem engedik meg, akkor sem fogok tudni másképp tenni. Hogy felolvassam Bácskai János imént hozzám küldött e Tisztelt Fiala úr, halván értesülve egy tévedős, ki nem hibázik édesapakhoz a gyereklélek sérülés fennforgásos esetét, felajánlom segítségem apafia látogatását létrehozandólagosan, üdvözlettel, Bácskai János. Kérlek szépen az zuglószignalt. A műsort az oglói Önkormányzat támogatja. Öreget kívánok, a kivételesen egy kicsit rövidebbek leszünk, legfeljebb a jövő héten majd pótoljuk az időt elnézést, kérek. Csak egy e-mailt kirakok a telefonomból, mert annyira idegesít, hogy még a, kuk, a kukában és szeretném tudni. Az Ganyi Zoltán, zugló alpolgármestere. Van vonalban, tere beszéltem a polgármester úrral, már azt követően, hogy az indexen elkezdtem olvasni Várnai László blogját, amit valami ismeretlen vagy ismert, abból az index lehozott. Bevallom őszintén, hogy először else olvastam végig, már annyira kiakadtam azon, ez egyébként ez az interjú közvetlen, azután készült az uglói lapoknak, miután így nyilatkozott. Az uglói lapoknak, beleértve azokat az interjúkat, amelyek készülnek vele, az ügyben nem áll nagyon távol, Várnai úrtól a véleményem az egy másik világot tükröz, de végül is egy polgármester megengedheti magának a számos arca közül, mely egy emberhez tartozik, másoknak, különböző embereknek különböző arcát mutassa meg. Mindez azonban nem teszi lehetővé az én jó érzésemnek, hogy valakit olyan új apostrofáljon a legelején, mint ahogy apostrofával lett a polgármester úr másnaposnak, és nem tudom micsodának, és a személyeskedésnek egy olyan válfaja jelenjen meg, amelyet ha én üzök, akkor az épp úgy elítélendő, mint hogyha Várnai László ezügyben, Várnai Lászlónak is természetesen küldtem hozomból egy SMS-t, beleértve, hogy ezt a videót látva már nem bírtam megállni, hogy ne uh, írjon uh, papcsák Ferenc egyéni választókerületben elszenvedett veresége kapcsán, valamint, hogy milyen síri hangulat van a miközben pezseg az élet magában az önkormányzatban, ezt úgy nagyjából elképzeltem szintenként az egyik helyen ünnepelnek, a másik helyen pedig rabataloznak elnézést, hogy ezzel kezdtem, de ezzel önmagamnak tartoztam. Ha ez akar kommentárt fűzni nem szívesen, mert mint úgy értem, hogy az egész témát utálom, meghallgatom. ezzel nem szívesen foglalkozom. Nagyon <kül> képviselővel aki a család az aktása miatt kapott ügyész intézkedés következményeként a saját jelölő szervezete az a párt, amelyet indította a korábbi választásokon az LMP kizárt soraiból. Majd ő nem adta vissza a mandátumát annak a szervezetnek, amelynek a, a támogatását korábban élvezhette, hanem kijelentette, hogy na most akkor Mától fogválül független képviselőként dolgozik tovább. Majd elkezdte tolni a, a szocialista pártnak a szekerét. Ez az ember Márnai László olyan ember, akitől nem állnak távol a személyeskedéseképpen, ezért én, ha lehet, akkor nem olvasom a Márnai blogot. Nem is nagyon ajánlom senkinek sem, nem egy kellemes olvasmány, hiszen nem arról, azzal foglalkozik, hogy zuglói képviselőként mi lenne jó zuglónak, hanem azzal foglalkozik, hogy az itt élő embereket és az itt dolgozó embereket próbálja valamilyen szinten támadni és e, besározni. Én azt gondolom, hogy egy ellenzéki politizásnak sem erről kell szólni. Jó, úgyhogy Márnagy László csak ennyit. Jó. Az együttműködés nem a lojalitásomnak a megvásárlásáról szólt. Én magam ilyen vagyok. Én ezt nem tudtam és nem is akartam kihagyni. Uh, nézze, Felajánlom a lehetőségeket, beleértve, hogy ön miről szeretne beszélgetni, nagyjából 8-9 perc múlva kell elköszönnünk, és aztán a jövő héten, bár minden műsor kísérleti műsor, minden adás utolsó adás, ezt még ritkában hallotta, ez a műsor jellegére vonatkozik, az változatlanul fennmarad. Döntött a kormány a Városliget átépítéséről, ez egy magyar közlönyben megjelent szabályozás. Alokatmánybírodássági döntés után, hogy alasztek ezután elfogultak a helyi lapok. Éntektől megint másképpen jár az egyes villavas. Hatalmas tűz volt, zuglóban égett a Rákospatoknál összehordott szeméthegy, amiről egyébként korábban beszélt a polgármester úr is. A startupok, amiről ön szeretett volna beszélni. Önre bízom az összes többi téma, ami nem lesz, vagy amelyről nem beszélünk. A jövő hétre vár figyelek! Hú, hát mivel kezdjük? Azzal kezdjük talán, hogy a munka folyik tovább. A választásoknak van eredménye már most gyakorlatilag elkezdődött az Európai Uniós kampány, és nem sokára a helyi közösség is újra választja majd a képviselőtestületét. És hát ahogy ön is említette, számos olyan történés, olyan dolog van a levegőben, amely folyamatos munkát feltételez tőlünk. Én, így ezek is, amikettől említett a Városligetről, csak annyit, hiszen túl sok közel a kerületnek sajnos korábban sem mehetett a Városligethez. Most abban bízunk, hogy végre egy határozott szándék mutatkozik abban, hogy a jelenlegi berobbant állapotot és egy ilyen igazából atrok jellegű tömegrendezvényes használati állapotot felváltson valami olyan fejlesztés, amely kulturális fejlesztést is jelent, de együdeileg biztosítja az feletek megmaradását, sőt, esetleg a park jobb élvezhetőségét is az emberek számára, még azokét is, akik most úgy gondolják, hogy a kerti sétában, a napozásban esetleg zavarhatja őket majd az a fejlesztés, ami megvalósul. Én pont ellenkezője gondolom, azt gondolom, hogy az autóforgalom kitiltása, a p Eltávolítása a Városligetből az a természetkedvelők és a természetvédők érdekét is szolgálja. Én ott voltam, amikor küzdeni kellett egy ezerfős, Rongyos Piaccal annak minden vele járójával, a szeméttel, a kosszal, a mocsokkal együtt, megszüntettük együtt összefogva a fővárossal és a fővárosi köztöletfelügyelettel. Rendet próbáltunk tenni a magunk eszközeivel a Városligetben, most ez a rendcsinálás és fejlesztés egy új rendeletet kap, ez mindenképpen szerintem számunkra és az ulajak számára is majd eredményekkel fog kecsegtetni. Ehhez kapcsolódó dolog lehet a Rákos rendezőnek a kérdése, amelyről nagyon nehéz most még konkrétumokat mondani, hiszen itt a legnagyobb részt a legnagyobb területek és a... Az a MÁV terület? MÁV területek, kevés viszonylag az önkormányzatnak a ráhatása erre a területre, de az elmúlt időszakban környezetvédelmi vizsgálatot is kezdeményeztünk. Én úgy tudom, hogy a NAV több tonnányi vas hulladékot foglalt le a területen, és a katasztrófa védelem is ellenőrzést, és gyakorlatilag ellenőrzést tartott a területen, és intézkedéseket is hozott. Össze kell fogni annak érdekében, hogy ez a rész amelyet itt egyesek szeméttelekként próbáltak hasznosítani, vagy használni az elmúlt évtizedekben, mert ez is évtizedes probléma. Egy az olyan évtizedes problémák közül, amely ez jellemzi, hogy ezt végre megszüntessük ehhez. Partnerre, hogy legyen a MÁV is, én úgy tudom, hogy azok is, ők is szeretnék ezt az állapotot felszámolni, és így van remény arra, hogy ezt a területet is meg tudjuk tisztítani ettől a jelenleg miattatlan helyzetétől. Aztán persze majd a fejlettéseknél, ez egy olyan terület, amelyet azt hiszem, hogy érdemes bemondni a fejlesztésbe, a vannak arról információink, hogy Tarlós István támogatja azt az elképzelést, hogy a kisföld alatti az kerüljön, meghosszabbításra a Rákos rendezőig. Van egy régebbi elképzelés, amely a középtávú közlekedésfejlesztési programokban szerepelt. Ezt Zugló nagyon szeretné erősíteni, és harcolniért, hogy meg is valósuljon. Ez pedig a Nagylős Király útjának a Szegedi út felé történő átvezetése, az M3-os bevezető szakasza felett hiszen itt létrejöhetne egy olyan közlekedési csomópont, ami egyrészt az autóval közlekedőket, tömegközlekedéssel közlekedőket segíteni, és itt a Rákos rendezőnél lehetővé válnak különféle tömegközlekedési eszközökre, akár elővárosi vasúta történő átszállás, és egy valóban értelmes, óriási méretű típusú parkolóval, azt gondolom, hogy azokat a problémákat is tudnánk kezelni, amit most, a városligetben megjelenő légpuszter parkolásokhoz. Azért nem érdeklődöm, hogy ne kapjunk semmibe amit nem tudunk végbeszélni. Ráadásul, hogy korábban jelezték hallgatók, hogy szeretnének majd öntől kérdezni, hogy mindazok számára, akik erre odafigyelnek, elvileg hétfőn fél kilenc után öt perccel folytathatjuk. Igen, igen, természetesen. Látja a naptárját? Igen, természetesen. Jó, akkor hétfőn fél kilenc után öt perccel hívom önt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Mindazok, akik Rosgonyi Zoltántól, Zugló alpolgármesterétől szeretnének kérdezni Zuglóügyben, azoknak tehát valamikor fél kilenc után, közvetlenül akár fél kilenc után, öt percet telefonálhatnak, hogy ez a beszélgetés 9 -e, kilenzig nem tudom, egy-egy ilyen beszélgetés általában 25 perc, de semmi garancia nincs sok, azért nem beszélgetünk 25 percet, mert ezt kívánja a szerződés, a szerződés egyébként se ezt kívánja. A műsort az Zuglói Önkormányzat támogatta. 353.94.51 az elérhetőségem. Rövidesen felhívom Pap Pétert, és utána elköszönök Önöktől. Legközelebb hétfőn találkozunk. Már ezután a kísérleti műsor után... is az utolsó adás is. Számos p közül van olyan, aki küld nekem e-mailt, hogy valódi nevükön szerepelnek, vagy sem. Nem tudom, Csűrös Lászlónak azt szeretném üzenni. Műsoromba kerüléséhez ezt követően egyetlen eszköze van, vagy betelefonális, és normális hangot üt meg, vagy pedig kizárólag azt tudja elérni, hogy nevel áttán azonnal törlöm az üzenetét, mert olyan koszt érzek magamon, amit semmilyen módon nem vagyok hajlandó magamon eltűrni, és amihez nem keresek vízcsapot. Akár le is köpöm a kezem csak azért, hogy onnan Csűrös László nyoma eltűnjön. Csűrös László, ha megtisztel azzal, hogy felhív, bemutatkozik és normálisan beszél, abban az esetben lesz közöttünk hallgató és műsorkészítő közötti viszony egyébként nem. Csűrös László egyébként senki nem kérte arra, hogy írja nekem e -mailt. S azon kívül, hogy önként és dalolva eldöntött, hogy engem hallgat, ezen kívül csak az elne állapota befolyásolhatja az ügyben, hogy egy olyan műsort hallgat, amely olyan váladékot választ ki belőle, szavakat tekintve, amit egyébként mások a vécé húznak le. 3.53.94.51 az érhetőségem még durván 3 vagy 4 percig, ha nem, akkor hamarabb hívom fel a papítert. Nagyon érdekes műsoron vagyunk, amelynek elkészítésében ma is csalódt ki volt segítségemre. Nincs érdemleges szólás, Van ez így egyébként, tehát egy betelefonálós műsor nem onnan ismerszik. Hogyha abban egyébként van műsorvezető zene és riportok, hogy állandóan be kell telefonálni, így aztán ne zene kényszert. Viszont abban az esetben én most hamarabb telefonálok. Szeriszer Addig papp Péter hangját meg nem hallják. 353-94.51. utána török pont, fialajános kukat gmail.com. sven 51 egy először. kívánok hallgatni, és egy picit kimarható a műsorból, de hallgattam a hírekben, hogy a külhoni magyarok szavazataiból is 95%-ot kapott a Fidesz. Pontosan melyik csapatot akarják, hogy külhoni magyarok? A külhoni magyarokat. 3.53, 94, 51 másodször A várnai az állam egy gyugvói lakos, nem egy ilyen gyűjtlet, mint a papcsák. Itt vagy... nem erről van szó, uram, itt nem erről van szó, itt arról van szó, amit írt, nem arról van szó, hogy ott lakik-e vagy sem. Én nem a tekintetben teszek különbséget emberek között, hogy hol élnek. De eh, ne legyen egy szolimádi lakószülő. Elnézést, oh. olvasta ezt az írását? Kérdezte, hogy olvast-e azt a blog bejegyzését, Avel Kasszony. Azt kérdezte, hogy olvasta -e a legutóbbi blog bejegyzését? Nem csak támadták őt. Amennyiben ide olyan valaki téma, öt telefonál be, akit a téma ismerete nem befolyásol, az úgy röpül, mint a Lufthansa. Sajnos a malévot már nem említettem. Telmék megjelentést hallottak. Szignált kérlek. A műsort a Petszabolha támogatja. Jó reggelt! Látod, hogy hogy megszépül az emlékezetben, nem tudom, hallgattad-e a műsort, rossz gonyús nem mondott, amit egyébként nem mondhatott volna, de hogy mennyi szemetet takarítottak el e, a Városligetből, az ugye adnak az úcskapiasznak volt a szerves része, amely úgy kapcsolódott a tiédhez, nem kívánatos résztörlendő Péter. Igen, sajnos ez teljesen igaz a rossz is. Hát mondjuk azt lehet, hogy elfejtöpte már, hogy személyesen kerestem meg én magam, abból a pillanatában, hogy tegyünk rendet, és megpróbáltunk mi is szerves segítséget. Nem csak, hogy milyen érdekes, Péter, nem az élet, hogy az ember amiért küzd, és aztán sikerül, annak a megítélése, annak függvényében, hogy valaki hatósági oldalról nézi, vagy a gyerekeként nézi, mint te, mennyire másképp néz rá, független attól, hogy az eredmény a fontos, és az eredmény végül is kedvező volt. Igen, igen, igen, igen, igen, Hát mi uh, igazából mi most elég nagy bajban vagyunk, hát ezt biztosan te is tudod, most már olvastam az interneten, azt hogy elfogadták a válaszegetünk az átépítését, hát akkor komolyan érin, ezt most a Specifi Csarnoki bulha piacot is. Bár mi hivatalosan még semmi nem információt nem kaptunk erről. Gondolom, hogy valamikor igen, és még ahogy én tudom, az intézmény bérlőes, tehát akkor én a KRT. Te személyesen vagy maga ha biztos, hogy soha semmilyen értesítést nem kap, a Petőfi csarnok fog kapni, és a Petőfi csarnok. csarnok fog majd téged tájékoztatni. Igen, igen, igen, igen, igen. De hogy én ezt gondolom, azért ez nem a közeljövője, ez közeljövő zenéje, függetlenül, ha jó füled van, akkor téged a távoljövő zenéje is befolyásol. Ha igen, sajnos, igen, nem csak engem, hanem azt a közel 200 ember, mert azt a hétvégi 2000 látogatót, akik között, ha nem is ennyiig a külföldi delegában szár. E, akkor választottál egy kérdésemre, de én azt mondtam a lányomnak, hogy egy hétvégén, mármint egy nap megfordulnak ott ezren, de akkor ezek szerint 2000-en is? Hétvégén, 2000-en vagyunk regalált, hát a rossz időkben nem, de. Alkalmanként, vagy pedig összesen? Nem, nem, egy-egy hétvége. Egy -hét nem úgy értem, egy szombaton a... vasárnap, együtt 2000 vagy alkalmazott, vagy szombaton is kétezer vasárnap és is? És vasárnap, együtt. Együtt? Együtt. Mert hát akkor nem is satszoltam olyan nagyon rosszul. Nem, nem. Annak idején, amikor még ezt a, a Peti csak az önkormányzat működtette, akkor egy komoly szám volt a látogatócsák tekintetében, megbodogult Lehel látogatók, a szívesen érteni igazából, hogy ott jött látogatókat a tömeg képzéséhez. Nektek tulajdonképpen most kezdődik igazán az időszakotok. Ugye a, a, a nyár, a kánikula az épp olyannyira nem kedvez, mint havazik, de amikor tavasz van és úgy süt a nap, mint most, függetlenül, hogy annyira nincs meleg, mint amennyire süt a nap, az igazán a jó idő a Petőfi csarnokból hapiacának. Igen, igen. Hát a, a tavasz és az ősz, illetve talán az ünnepek, hát a karácsonynepek előtt időszak. Uh. Ezek a mi Hát a a senki nem irigyelhet itt elünk. a videjét azt természetesen csak nagy mert tudtuk fogadni, de az igazi kelet azt nem szoktuk elviselni. Ugye a jövő héttől ismét beszélgettünk, pontosabban mondva ez már annak a része, de akkor most mondjuk el, hogy ugye ma van tizenegyedike. Hogyan lesz a jövő hét, Péter? Itt vagyunk, mert ugye... Gyakorlatilag... Húsvét vasárnap is? Igen, igen, a húsvéti ünnepeket ő, nem abszolválják az emberek, ugyanúgy kisétálnak a ligetbe, ugyanúgy nyitnak. Hát, abszolválják az ünnepet, csak lefed kimennek. Csak az ég, ég, ég. Nem mondjuk azt, hogy nem abszolválják az ünnepet, mert mindjárt bekerülünk a hírekbe, de nem abban a módon, mint hogy szeretnénk. Viszont 26-án nem lesz, mert akkor rendőr nap van. Így van, sajnos szóval, akkor elmarad. De hát az, az is egy rendezvény, és annak is örülünk, hogy a léged még erre alkalmasnak marad. Reméljük, hogy még sokáig. Tehát holnap és holnap után ismét, mint általában, ha piac reggel hánytól hányig. 8 órától 2 óráig. Nagyon szépen köszönöm, Péter, jövő héten folytatjuk. Köszönjük, minden jót. Akar. A műsort a Pecsa Bolha Piac támogatta. Itt most egy hosszú táblista következhetne. Ennek más rádió műsorban ahhoz vannak hozzászokva, hogy az előzőbe telefonálóval hosszabb beszélgetést folytathatnak, de ez a rádió műsor olyan, mint én. Nem kell szeretni, de lehet rá figyelni. Öre. Fiala Kukac, gmail .com az elérhetőségem. Kísérleti műsor volt, ha nem az utolsó adás, a jövő héten ismét találkozunk. A mai műsor talán adott muníció, de az élet mindenféleképpen, hogy... Uh, amirről beszélgetni Philip Hey! Hey!